Під'їздить до парадного ганку на конторській кофейних тонів побіді директор водоконтори. Такий же, як і ти, репаний пакулець Омелько Омелькович. І скалка тобі в самісіньке серце. Ну чим ти гірший од Омелька? Тільки і того, що Омелька на кожних зборах у бухгалтерському технікумі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 Повишні на победі котить, а ми за нею пилюку ковтаємо. «Ми паси заведющими очима чужого товару, бо свій збіжиться, скажеш їй. «І все те минуще, проштрафиться Омелько. Навикінштель його і машину заберуть. І, може, мене замість Омелька настановлять. І возитиму я тебе, дурюнечко, на победі в твоє задоволення». «Дора на те!» Посміхнеться скрива, Наче рану сіллю посипле. А ти стоїш стовпом мальованим, Та й думу думаєш. Пливуть роки, пливуть, І якщо не зараз, то коли? Ну матимете ще й машину, дядьку, Обоє ж працюєте. Куди гроші дівати? На, думав, на вошах розбагатіти. Інститут закрили, Серцем казав дядько,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 Дядько виліз із води і підтюбцем через ліс подався додому. Я подрібцював слідом. І тут лучилася нам з дядьком дивна пригода. Не пробігли ми й кілометра, як попереду загуло, затріщало, загоготіло. Здавалося, навстріч, ламаючи дерева, котить лавина. Уже земля тремтіла і постогнувала під ногами. За кілька метрів здригнулися, попливли вниз підтяті верхівки велетенських сосон. Ми ледве встигли кинутися вбік, та впасти на мокру глицю. Мимо пронеслося зі скреготом і тупотом, підминаючи дерева, ніби траву, щось велетенське, чорне і зникло в лісових нетрях. Т-т «Танк!» – ловлячи дрижаки з переполохою холоду, процокав дядько Денис, коли гуркіт і тріск віддалилися, як відкочується на край неба грім. «Маневри, мабуть? Амо Мо на війну? У досвіта посіль мотнемося!» Студена нічна вологість підганяла нас, і, вибігши на узлісся, ми перелізли через тин, та вже марили теплою постілю, коли перед очима постала велика руїна. У будинку солом'яників світилося, лампа на ганку теж горіла, і жовклі пасмуги світла розлініювали сад, розчахний навпіл широчезною роззорою. Буцем тут щойно проповз з лопатою дизельний бульдозер. Яблуні, які трапилися йому на шляху, були викорчувані з корінням та втоптані в пісок, що білів під злузаною скоринкою чорнозиму. Розора починалася там, де ще увечері стояв гараж із кабаном. Тепер не було ні гаража, ні кабана. Не теленька ніжним сором'язливим голоском, і Нерон Балайка. Тітка Дора. Сиділа на приступці Ганку, ревма ревучи. Розора тяглася в край городу, де дотепер стояв хлівець старих солом'яників. Ковтала його разом з зеленою коровою Манькою і вервечилася за потрощені паркани в бік лісу.